С височината на Монт-Еверест Един брат попита дали сме били в друго прераждане богомили. Да, разбира се. Но по-важно е какво трябва да правим днес. Защо да се занимава човек със своето минало, когато по-добро от това да се използва епохата няма. В миналото всички сме били заедно. Всички, които са в братството, са роднини. Някои са били родители и деца, други брата и сестри, а трети, първи или втори братовчери. Тези, които са били по-близки роднини, сега повече се обичат, а които са били по-далечни, по-малко се и търсят, но все се считат близки. преди месец една сестра от Бургас дойде за първ път на Изгрева и ми я представиха. Ето една нова сестра. Аз казах. Тя не е нова. Но сега се е сетила да дойде да види старите си познати. Когато един излезе от братството и се отклони в светския път, може да се мисли, че може да влезе обратно, когато поиска, обаче това не е така, защото един лист капнал от дървото, може ли пак да се върне и да се развива? Не. Този лист трябва да изгние, да се измуче от корените и след това пак да покара. Също така е човек, който се е откъснал от братството, не може да влезе в новия живот сега и трябва да чака друго време. Изгрева е с най-хубави влияние. Тук имаме и красива обстановка. Бог е задържал доброто за добрите хора. Една сестра сподели, че често са я запитвали какво нещо са раят и адът, но тя не е знаела как да отговаря. Вие им кажете, ад не знаем какво нещо е, но рая го знаем, защото живеем в него. Ако обичате, елате и е вие, за да проверите. Изгръват в духовно отношение се сравнява с височината на Монт-Еверест. Тук витаят същите същества, както там. И той е врата към агарта. В салона, в който се намираме, всеки да слуша тихо и спокойно и да не спира погледа си на другите я да се вглъби. Един брат, ръководител на братството, в провинциален град попита, ако искат списък на членовете на братството, дали да дадем такъв? Кажете им, че изобщо нямаме никакви списъци, понеже хората, които посещават беседите, нямат никакъв ангажимент и не са дали някакво обещание. Всеки е свободен да има каквито иска убеждения и не могат да са ангажирани другите с тези убеждения, които имаме ние. Кои са наши? Всички хора, които живеят добре, са все наши членове. От целия свят всички хора, които живеят добър живот, са наши членове. Всички хора, които живеят природосъобразно и които желаят да живеят съгласно Божиите дарби, които има човек, са все наши членове. Един селянин, продавач на картофи, казал на една наша сестра Заради вас Господ ни търпи и ни дава живот и блага. Този селяне не прозрява истината. Човекът, който е в братството, не е дошъл за материални изгоди, а търпи незгоди. за да служи на Бога. Той на никого не се оплаква. Щом служи на Бога, ще се подобри положението му. То почва зле, но свършва добре. Тук, на изгрева, сме на фронта и трябва будност. Гранати се сипят върху нас. Могат и да отнесат човека. Веднъж вървяхме с един брат от Русе към село Свирчовица и по пътя изпяхме песента «Напред да ходим смело». Като стигнахме до думите и в бездната да слезем, хоругви да поставим и падналите братя от мъка да избавим, Попитах брата, колцина от нашите приятели са готови да изпълнят този стих. Братът ми каза, че вярвал да има 30-50 души, които могат да направят това. Отвърнах му. Само 4-5 души. И то трябва да им дам по един ангел, който да ги придружава и да ги пази, за да слязат в бездната и да помогнат нападнелите братя. Само 4-5 души ще са смели да слязат в бездната.